Fasamiktu al-kadi ya'kool Sayyumidim al-kadi ma'atakan Masakin ashabu al-hadith La yusinun al-fiqh Ahli hadisidu miskin Ngatawu fiqh La yusinun al-fiqh Abdullah bin Hasan al Hasan Isanjari Ma'atakan Al-Hisan habamt ilayhi saya merangkak lagi sakit teman saya merangkak ke depan Dia berada di balai masjid di jamiqad ashabul hadis miskin la yughsi al fikr saya mendengar begitu saya merangkak ke depan fa maka saya berkata kepada qadi ikhtalafa ashabun nabi sallallahu sunnah nabi jinahatul rijal para sahabat nabi berselisih tentang masalah hukum pelukaan luka kan dalam islam kalau seseorang dilukai ya, ada hukuman bagi laki dan wanita berselisih dalam menetapkan hukuman-hukumannya ada ada ada di hadis-hadis di alfam fa ayu syai qala ali ibn abi talib Maka Abdullah bin Hasan bertanya kepada Qadi, bagaimana pendapat Ali bin Abi Talib? Wa'aiu Shay'in Qala Zaid bin Thabit. Bagaimana pendapat Zaid bin Thabit? Wa'aiu Shay'in Qala Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud? Diam Qadi. Gak bisa menjawab. Fa'abhamah. Abdullah bin Hasan membuat qadi itu dia. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Hasan mengatakan kepada qadi. Fa qultu la, za'amta anna ashabul hadis la yusdidun al-fi'. Engkau katakan bahawa ahli hadis tidak tahu Engkau Wa ana min akhas ashabul hadis dan saya adalah orang yang paling kecil dari ashabul hadis. Yang rendah, yang tidak ada apa-apanya saya sa'altuka an hadhihi fa lam saya bertanya kepadamu tentang masalah ini engkau tidak becus tidak bisa menjawab fa kayfa tunkiru ala qaumin shay'an wa anta la wa anta la bagaimana kamu mengingkari satu kaum tidak bisa sesuatu kamu sendiri enggak bisa luar biasa kisah yang menarik sekali oh di pencerama seperti banyak pencerama kita belajar-belajar hadis tidak tahu tentang ini tidak tahu tentang ini. kalau kita tanyakan tentang khilaf ulama hampir-hampir mereka tidak bisa menjawab bahkan dia bisa menjawab Jadi, di kaki Mesir trauma. Lalu dia meja orang orang yang belajar hadis ashabul hadis miskin, nggak ngerti apa apa tentang fikih, layu sinul dan pikha. Padahal Abdullah bin Hasan lagi sakit ketika ini. Dia berusaha ke depan, dekat mimbar. Lalu dia tanya. Engkau mengatakan ashabul hadis miskin. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berselisih tentang satu permasalahan, masalah jirahan khilaf ilmiah, perselisihan ilmiah. Saya tanya kepada lu, gitu maknanya. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Ali? Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thalib? Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Masud? Ini kan masalah fikih. dia Kody, engkau tidak bisa menjawab. Tidak tahu dia Padahal itu fikir Maka dikatakan oleh Abdullah bin Hassan Saya tanyakan kau Masalah ini kau tidak penjus Fakaipa tunkiru Ala kawmin Annahum la yufsinuna Syai'an Wa anta la tuhsinun Bagaimana mungkin engkau mengingkari satu kaum? Engkau katakan ahli hadis miskin, enggak tahu pikir. Sedangkan engkau tidak tahu, tidak bencus. Bagaimana? Ini bahasa peribahasa kasar kita. Ha? Eh? Apa? Asfur. Barin teriak. Dah ada. Ya. Khususnya pada zaman kita sekarang ini sangat besar mempelajari hadis. Sangat besar duduk di majlis hadis supaya kita mendengar sabda-sabda suci Nabi yang mulia alaihissalatuhassalam dan kita memahaminya <coughs> supaya kita mengetahui, mendengar dari ahlinya mana hadis yang sah dan yang tidak sah begitu banyak hadis-hadis dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar hadis-hadis palsu Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan para para sahabat untuk menyampaikan dari beliau. Kita ingat hadis beliau, beli huani walayah, sampaikan dariku, meskipun saya. Wahdizu an bani Israel walaf, wman khabar aliya mutaamidan, fli tawwam qanah min al naal. Ceritakan tentang Bani Israel Tidak mengapa Dan barang siapa yang sengaja berbohong Atas nama aku Maka silahkan dia mengambil tempat Tinggalnya di neraka Hadis Sahih sahiri Awal hadis dan akhir hadis Sari mengikat satu dengan yang lain Sampaikan dariku tapi yang sah Yang maknanya sesuai dengan apa Yang aku mahu Hadisnya sah Karena kalau tidak maka terancam neraka. Karena seseorang tidak boleh membawakan hadis sampai dia mengetahui hadis ini benar, sah, datangnya dari Rasulullah SAW sesuai pemeriksaan para ahli. Oleh kerana itu para sahabat Ridho Allah aqidah Al jemaah sangat berat menyampaikan hadis. Sangat hati-hati, khawatir berdusta atas nama beliau, karena berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan berdusta atas yang lain. Berdusta atas nama Nabi Sallam akan menjadikan syariat. Kemudian sabda beliau lagi kepada para sahabat pada Hajiul Wada, liubalikisha hidupin kumengkai hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Diriwayatkan dari jalan beberapa orang sahabat di antaranya adalah sahabat Abu Bakar. Hadis-hadis yang keluar dari bawah Muslim musibah lain-lain. يبركان حديث adalah من كي دukan حديث الإمام أبو حاتم الرازي معتقدا نصر العلمي حياته والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من يبركان إلمه adalah من كي دukan kalau ilmu tidak disebarkan maka tidak akan hidup ilmu ini kalau hadis tidak disebarkan dibacakan maka tidak akan hidup hadis itu kalau sunnah tidak disebarkan tidak dibacakan tidak dijelaskan maka tidak akan hidup sunnah itu nasrul il hayatuhu menyebarkan ilmu adalah menghidupkan ilmu